Градският мишок и полският мишок Имало едно време един малък мишок, който живеел в града. Веднъж намерил снимка на свой приятел – полски мишок. Затова решил да го посети и да го изненада. О, тук мирише просто отвратително. Надушвам мръсни селски животни. Скоро ще стигна до дома на своя приятел. Здравей, скъпи мой приятелю. Здравей, как си? Много добре. Реших да те изненадам. Чудесна изненада! Добре дошъл на село, скъпи приятелю! Много се радвам, че измина целия път от града, за да ме посетиш. И приятелите започнали да си говорят. Бил си толкова дълъг път и сигурно си много изморен. Защо не отидеш да се освежиш? А в това време аз ще ти приготвя нещо за ядане. Болският мишок забързал към фермата, докато градският се освежи. Е, добре. Аз отивам да изгробя малко пресни зеленчуци. А в това време, докато се измие, градският мишок изкабил цялата вода. А, тук имат толкова малко вода. В града е много по-добре. И градският мишок излязал навън. Доста ядосан. Ела, нека да ядем отвън. Приготвил съм всичко това за теб. Полският мишок бил донесъл сладки картофи, прясно от и ряпа и прясно издоено мляко. Защо не седнеш на масата? Полският мишок сервирал на градския мишок. Това ли ядете вие на село? Просто храна и също толкова безвкусна. Полският мишок се опитвал да впечатли своя приятел, но без никакъв успех. След като хапнали, полският мишок решил да покаже фермата на градския мишок. А, въздухът е толкова чист. Дори мога да подуша миризмата на тези цветя. Какво е това зеленото? Това тук е пресен грах. После стигнали до купчина прясна тор. Е, мирише много мръсно. А в моя град е толкова чисто, честна дума. Скъпи приятелю, не ми харесва как живееш и че ядеш такава храна. заобиколенът коленът на секо и тази мръстотия. Ела при мен в града. Ще забравиш всичко това. Съжалявам за храната, но в моето ядене няма нищо лошо. Тук всичко е винаги прясно. Бих искал да дойдеш с мен в града за няколко дена за да ти покажа своя начин на живот. Ще ти дам да ядеш сиране, паста, ядки и какво ли не. Това звучи страхотно! Сигурен съм, че ще бъдеш очарован. <рък> Градският мишок започнал да си събира багажа, за да си върви. Време е да си тръгвам. Благодаря ти. Изкарах си чудесно. Скоро ще се видим в града. Мишките се прегърнали и си взели довиждане. След няколко дена полският мишок започнал да си събира багажа, за да посети градския мишок. Първи високи сгради, плъскави коли и... какви вкусни хранище и яблени. Просто съм влюбен в този град. и силни шумове. Най-после стигнал до дома на градския мишок. Добре дошъл, добре дошъл, скъпи приятелю. Добре дошъл в моя дом. Градския мишок въвел полския мишок вътре в къщата. Поговорили си малко, докато домашните прислужници слагали масата. Градският мишок подушил и казал. Аха! Ела, приятелю мой, храната е готова да вървим. Полският мишок бил много развълнуван какви храни ще яде. Заповядай, приятелю, има сиране, мляко, паста, препечен хляб, масло, торта и плодове. Благодаря ти, много съм впечатлен от твоя начин на живота. Мисля, че искам да остана при теб. Щом започнали да ядат, слугинята се върнала. В ръце носела пръчка, за да ги прогони. Вие мръсни малки създания! Хъш, хъш, махайте се! Бързо, бягай, нека се скрием! Градският мишок бил много засрамен. Не се тревожи, приятелю! Ние ще ядем, когато тя излезе. Те решили малко да се поразходят, докато другите станат от масата. Ела, ще ти покажа място, където има всякакви видове храна. Какво? Какво е това? Прочутият универсален магазин. По пътя си видели една котка, която с впечатление се втурнала към теб. Побързи! Скри се! Ооо! О, какво беше това? Сърцето ми направо ще изхвръкне. Голяма дебела котка. Ще си тръгне след минута. Само пази тишина. След като котката се махнала, влезли в универсалния магазин. Полският мишок видял нещо много странно. Какво е това? Внимавай! Това е мишика пан. Какво е мишикапам? Ами, аз не знам как ще мога да ти го обясня, но в мига, в който опиташ да грабнеш сирането отвътре, засядаш там и вече не можеш да излезеш. Мисля, че тук ще получа сърдечен удар. Това е прекалено много за мен. Е, стига, не преувеличавай. Просто бъди предпазлив. Не, дойде ми до гуша от всичкото това бягане, скачане и от целия този ужас и страх. Това не са нещата, за които дойдох тук. Но... Затова взех решение да се върна в дома си. Там е толкова спокойно. Аз ужасно съжалявам за всичко. Предпочитам да отида да ям прясна храна от градината, вместо изискани ястия и да ме е страх. По-добре да живея просто, вместо да бягам и да се крия в името на луксозния живот. Така, малкият полски мешок се прибрал в своя дом и останал там до края на живота си.